și cumpătarea colegilor din Ligă bunul gust al prezentării fără enfază și fără exagerării scriitoricești care sunt la mod acum în literatura de top. Zic literatura de top, adică literatura celor care au parte de proliferare mediatică în exces, și dacă astăzi nu avem consumatori de literatură pentru poeții noștri, pentru prozatorii noștri, dar mai ales vă rog să rețineți la Liga Scriitorilor pentru documentariștii și memorialiștii noștri. Aici se consemnează istorie fără prejudecăți, așa cum a fost și cu sechelele pe care le trăim în ziua de astăzi. Spuneam, proliferarea mediatică hang în a îngânfări scritori, ce transformarea scriitorilor într-o vedetă, într-o vedetă de club de lux a, a adus să spun eu, este una, un, unul din motivațiile faptului că tinerii nu mai vin să citească aproape deloc cărți. Am privit cu melancolie și cu tristețe în biblioteca Acolo, a copiilor care făceau practic corvoada pregătirii pentru examen. Corvoada. Sunt copii de elită, am urechea formată, sunt profesor și știu ce vorbesc, patru minuni de copii care la un moment dat Conchid, conchide unul în acceptul celorlalți. Bă, dar literatura asta română are niște întâmplări fioroase, mai crime și nu mai finaluri violente. Doamne, mă și pea asta cu noroc, că moare cu ghinion, că m-am bolnăvit atâta criminalitate în literatură. Bă, oamenii nu se mai iubesc în literatura asta română. Am spus asta despre literatura canonică, cea pe care o au la dispoziție copiii în școală. Gândiți-vă și aduceți-vă aminte de tortura examenului de bacalaureat. Cinstit! N-a fost nicio bucurie să dăm examen nici la literatură. Am aici colegi filologi. N-am trăit momentul de fericire al lecturii și al temerii de examen. Noi, încă, în România, nu avem dragoste de a citi și ci obligația de a citi. Îl citesc pe X, pe Cartărescu, pentru că e în top. Și, și, ne -a a... Câte de milioane. și care ne costă foarte multe milioane. Îl citesc pe colegul de la serviciu, că e șef. E coleg, dar e pe dedesubt, e mai Este agentul de influență și așa mai departe. Și lumea nu este obișnuită cu normalitatea, cu iubirea, cu dragostea, cu întâmpările frumoase din viață, cu întâmpările poate mai triste, poate nefericite din viață, care n-au final spectaculă și... Eu știu ce vorbesc, aproape mai mult de jumătate din ce este așezat pe rafturile, noastre, că se raftă de carte. Nu expoziție, nu se arată. E raft de carte. O ei, o ei o pui în bagaj, te duci în vacanță și o citești. Și ai bucuria de a, de a fi fericit. Uite-ți cititul frumos am luat la întâmplare. Intersecții prin labirint. Un te panează rapid povestea asta labirintul este construit pe sistemul geometric ondulator intersecția este cu totul altceva punctul de întâlnire a linii drepte foarte inspirat o stare acută a liniilor drepte linii intersecate și o stare dacă vezi domoală, calmă care nu vine de nicăieri și poate nu duce nicăieri. Labirintul în care și noi orbecăim. Numai că unii dintre noi sunt mai vrenici. Se salvează de orbecăia la irosirii destinului lor, scrind și lăsând această memorie a timpului, nu numai a maramureșului. Și vă rog, dragi colegi, să vă iasă din minte, orică de motești fi prejudecata că sunteți scriitori ai Maramureșului. Nu! Sunteți scriitori de limbă română ai comunității românești și cei care aveți șansă să fiți și travesti. Vă mulțumesc!